Песен на песните В песен на песните Соломон възпява любовта, като повод за това му дава една овчарка, Соланка. В заключение казва Защото любовта е крепка като смъртта, ревнуването жестоко като ада. Много вода не може да угаси любовта, нито реки могат да я потопят. Ако би дал някой всичкия имот на дума си за любовта, съвсем ще го презрат. Влад Пашов Историческият път на Бялото братство през вековете Книга 2. Българска първо издание Издател Логос Варна